Echilibru, formulă autohtonă. Ochiul meu stâng părăște ce vede ochiul meu drept. Ochiul meu drept condamnă cele văzute de ochiul meu stâng. Urechea mea dreaptă nu acceptă cuvintele din urechea mea stângă. Urechea mea stângă nici nu vrea să audă de cei ce știe urechea mea dreaptă. Mâna mea stângă dărâmă ceea ce zidește mâna mea dreaptă. Mâna mea dreaptă votează contra celui susținut de mâna mea stângă. Piciorul meu drept pune piedică piciorului meu stâng. Piciorul meu stâng e bucuros când lunecă piciorul meu drept.